SWR 2 Radioart, Hörspiel. Mit 40 Jahren, 1984, debütierte der Gymnasiallehrer Markus Werner mit dem Roman Zündels Abgang. Seitdem sind sechs weitere Romane von ihm erschienen, er ist mehrfach preisgekrönt und lebt bei Schaffhausen nicht mehr als Lehrer, sondern als freier Schriftsteller. Zuletzt erschien sein Roman Am Hang, den Sie gleich als Hörspiel hören werden und in dessen Verlauf zwei Lebensweisen aufeinander prallen. Der junge Scheidungsanwalt Frauenheld und überzeugte Junggeselle Thomas Clarin und der rätselhafte Los um die 50, der von sich behauptet, er sei der Ehe gewachsen, für ihn sei sie Heimat gewesen. So unterschiedlich ihre Weltsicht und Empfindungsweise zu sein scheint, so nah fühlt sich Clarin an Los herangezogen. Erst spät beginnt der Jüngere zu begreifen, was ihn wirklich mit diesem Mann verbindet und was sie auf immer aneinander ketten wird. Hören Sie jetzt die Ursendung dieses Hörspiels mit Ingo Hülsmann als Klarin und Bruno Ganz als Los in der Inszenierung von Eberhard Klasse. Am Hang. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Markus Werner. Es dreht sich. Und alles dreht sich um ihn. Los. Los mit zwei Ohren. Welch ein Goldgelb. Ich bestelle noch einen. Sind Sie dabei? Sie hassen die Welt, nicht wahr? Über Staumeldungen freue ich mich stets besonders herzlich. Innendefekt. Am Pfingsten aber Züngeln Flammen. Ich glaube, Los hat einen Innendefekt. Am Pfingstsonntag jährt sich das Unglück. Alles dreht sich. Und alles dreht sich um ihn. Immer habe ich Angst gehabt, meine Frau zu verlieren. Er will sie übers Grab hinaus behüten. Innendefekt. Ich schreibe es auf einen Notizblock. Es kann geschehen, dass man erst recht, vielleicht erst richtig lieben kann. Welch ein Goldgelb, was man gehasst hat. Ich notiere Wörter, Satzfetzen und Sätze zu los und von los, wir, ohne Zusammenhang. Los ist da. Los? Sind Sie das? Die Sonne sinkt, und während der See unter uns schon an Farbe verliert, funkelt der Wein in der Karaffe des Fremden. Ich habe mich auf der Terrasse des Hotels Bellevue oder Bella Vista zu ihm an den Tisch gesetzt. Er sitzt als einziger allein. Sein Kopf ist ein Schädel, groß und stark Unbehaart bis auf einen dichten, aber geschorenen Halbkranz von Schläfe zu Schläfe und einen ebenso dichten und graumelierten drei tage -Bart. Schwer scheint der Kopf, schwer und massig der ganze Mann. Ich schätze ihn auf einiges über 50. Mir fällt auf, dass er, während ich auf die Speisekarte warte, von der seinigen von Zeit zu Zeit aufblickt, den Kopf etwas dreht, Und seine Augen ruhen lässt auf den Hügeln und hängen jenseits des Tals. Welch ein Goldgelb. Welch ein Goldgelb, höre ich mich sagen. Darf ich fragen, was Sie trinken? Er wendet sich mir zu, verzögert, und schaut mich so an, als nehme er mich jetzt erst wahr. Entschuldigung, was haben Sie gefragt? Ich will Sie nicht stören. Ich habe nach dem Wein, den Sie trinken, gefragt. Es ist ein Weißwein. <lacht> ja, das sehe ich irgendwie. Wie bitte? Können Sie ihn empfehlen? Wir haben ihn immer als stimmig empfunden. Er greift nach seinem Glas und trinkt es, den Blick wieder auf die Hügel gerichtet langsam aus. Ich blättere in der Karte, mein Zeigefinger bleibt auf dem Filetto di Corniglio stehen. Und ich erschrecke ein wenig. Bis zu diesem Moment habe ich nicht eine Sekunde an Valerie gedacht und daran, dass wir beide hier vor längerer Zeit Kaninchenfilet aßen. Valerie noch munter, ich eher würgend und wortarm, da innerlich damit beschäftigt, mir schonende Sätze zurechtzulegen. Ich wollte mich trennen von ihr. Ja, wir nehmen beide das Kaninchenfilet. Ich bestelle Saltimbocca mit Reis, so wie mein Gegenüber, und einen halben weißen. Mein Gegenüber raucht abgewandt. Er hat hellgraue Augen, unter denen, es fällt mir sofort auf, Schatten liegen. Als mein Wein kommt, nutze ich die Gelegenheit, um mich dem Fremden erneut zu nähern. Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch und finde es unnatürlich, zu zweit an einem Tisch zu sitzen und zu schweigen. Ich hebe mein Glas. Zum Wohl, mein Name ist Clarin. Er zuckt zusammen sodass Zigarettenasche, die abzustreifen, er vergessen hat, auf seine Serviette fällt. Freut mich. Ich sehe, dass er am Ringfinger zwei Ringe trägt, schlichte Eheringe und folgere daraus, dass er wahrscheinlich Witwer ist. Sympathisch oder unsympathisch. Ich weiß nur, er interessiert mich. Ich muss wieder an Valerie denken, an ihre Undurchsichtigkeit, die mich am Anfang fasziniert und gegen Ende abgestoßen hat. Wie finden Sie ihn? Den Wein? Nein, den Blick, den Ausblick. Ich sage, ich fände ihn schön. Gerade auch jetzt, wo die Sonne untergegangen sei und das Panorama gegenüber nur noch aus dunklen Blautönen bestehe. Im Übrigen sei mir die Landschaft seit Jahren vertraut. Seit Jahren vertraut, das ist eine einnehmende Wendung. Und was die Blautöne angeht, sie sind nicht etwa Maler. Nein, ich bin Jurist, Anwalt. Und Sie? So, sagt er mit einer leichten und wie mir scheint fast verächtlichen Dehnung. Auf die Gegenfrage geht er nicht ein. Er hat sie wohl überhört, weil eben das Essen gebracht wird. Bevor er zu Messer und Gabel greift, senkt er den Kopf und schließt ganz kurz die Augen. Natürlich, er ist ein Pfarrer. Schwarze Hose, schwarze Jacke. Ich hätte früher drauf kommen können. Heute, als ich im Stau am Gotthaut stand, ist mir plötzlich eingefallen, dass ich vergessen habe, was Pfingsten bedeutet. <lacht> ist das nicht peinlich? Über Staumeldungen freue ich mich stets besonders herzlich. Am Pfingsten aber züngeln Flammen. Er ist weiter. Während ich im Wissen, dass man auf Spinner eingehen muss, nach einer Pause nachhake. Wo ja. züngeln sie denn, die Flammen? Er lässt sich Zeit, schenkt sich Wein nach, trinkt. Sie züngeln über den Häuptern der Zwölf Apostel. Und sie symbolisieren den Heiligen Geist, der 50 Tage nach Ostern über und in sie kommt, um sie im Wortsinn zu begeistern für ihr Wirken. Alle Achtung. Man könnte meinen, sie seien Theologe. So, und jetzt revidieren sie die Meinung und halten mich für keinen Spinner? Ich erschrecke. Kann der Kerl Gedanken lesen? Wieso Spinner? Wie kommen Sie darauf? Die Augen, Herr Clarin. Die Augen, Herr Clarin, verraten ja, vieles, ist. sagt er. Und manchmal kann ich einem Satz anhören, wie der Redende denkt. Das geht recht mühelos. Das geht recht mühelos. Solange Blick und Ohr nicht abgerichtet sind, aufs Verweilen. Die Augen, Herr Clarin. Ich wundere mich, dass er sich meinen Namen hat merken können. Wie heißt er überhaupt? Er tut, als müsse er sich besinnen. Los. Los mit zwei O. Wir sitzen auf dem Trockenen. Ich bestelle noch einen. Sind Sie dabei? Der Tisch wird abgeräumt, der Merlo Bianco gebracht. Man hört aus der Ferne ein Alphorn. Los lauscht er gequält. Ja, hallo. Ich frage, ob er hier im Bellevue wohne. Ja, sagt er und schaut die Fassade hoch. Dort oben. Zu Oberst links. Dort ist mein Wachturm. Von dort kann ich hinübersehen. Über die Bäume und über das Tal hinweg. Und Sie? Logieren Sie auch hier? In Agra. Ich habe in Agra ein kleines Ferienhaus. Und da erholen Sie sich über Pfingsten von Ihren Strapazen aus Anwalt? <lacht> Nicht eigentlich. Es ist ein Arbeitsaufenthalt. Ich will hier ungestört schreiben. Ein nettes Hobby. Wird es ein Roman? Sie verstehen mich falsch. Es geht um berufliche Arbeit, um um einen rechtshistorischen Aufsatz für eine Juristenzeitung zum Thema Eherecht, vor allem Scheidungsrecht. Ich habe viel damit zu tun in meiner Anwaltspraxis und beschäftige mich damit auch geschichtlich. Jetzt gehen die Lichter an dort drüben. Welch ein Goldgelb. Ich hebe mein Glas. Zum Wohl. Allerdings. Rückschau ist immer gut. Wirklich, ja. Rückschau ist wichtig, wenn auch nicht zeitgemäß. Ich öffne ja, den Mund ja kaum mehr, um Sätze zur Jetztzeit zu sagen. Weil mir die Jetztzeit ja ständig das Wort abschneidet. Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Wollen Sie sagen, dass Menschen, die sich ganz dem Heute widmen, die, wie man sagt, mit der Zeit gehen, gereizt auf Kritik reagieren? So ungefähr. Aber es ist noch zu früh. Zu früh wofür? Zu früh, um über den Zeitgeist zu reden. Und über das Gezücht der Anschmiegsamen. Ich brauche vorher noch einige Gläser und Sie können den Grad meiner Einschüchterung wohl daran ermessen. Das ist das 14. Seit wir hier auf dieser schönen Terrasse sitzen, lernt bereits zum 14. Mal ein Handy. Ich habe Aber lassen wir das. Zurück zu Ihnen, Herr Clary. Kurzum, es muss ernüchternd sein, nicht wahr, sich ständig konfrontiert zu sehen mit Scheidungssachen. Bringt Sie das nicht in Versuchung, die Ehe für undurchführbar zu halten? Ich nicke. Versuchung sei nicht das richtige Wort. Das Richtige sei Gewissheit. Fast zwingend sei ich in Anbetracht von pausenloser Zweierpein genötigt, die Ehe als Irrweg zu sehen, beziehungsweise als Überforderung der menschlichen Natur. Es spottet jeder Beschreibung, was sich Paare in antun. Ich könnte Ihnen eine ganze Sie Liste... Sie sind also Junggeselle. Ein Überzeugter, wie Sie gemerkt haben dürften. Dann ist ja Ihre menschliche Natur nicht überfordert. Das freut mich. Mir... Ist sie Heimat gewesen? Wer, die Ehe? Ich suche seinen Blick. Los, aber schaut übers Tal. Die Ehe, sagt er. Gewesen? Er nickt. Sind Sie verwitwet? Hm. Er trinkt. Wissen Sie, sagt er dann, Ihre Statistiken sind mir nicht unbekannt. Ich weiß sogar dass in jedem Ehebett zwei Millionen Staubmilben toben. Und einer noch verstörenderen Untersuchung habe ich entnommen, dass deutsche Paare nach sechs Ehejahren im Schnitt noch neun Minuten täglich miteinander reden. Und amerikanische 4,2. Eben, eben. Es hat sich totgelaufen. Das ist die Wendung, die ich am häufigsten höre. Und daraus schließe ich, dass ich die menschliche Natur... Ich habe es anders erlebt. Zum Wohl. Zum Wohl, Herr Los. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich weiß natürlich, dass es auch glückliche Ehen gibt. Das interessiert mich nicht. Verzeihung, ich dachte, das sei unser Thema. Es ist schon kurios. Je Herrischer der Zeitgeist in unsere Seelen sickert und unser Verhalten bestimmt, umso bornierter beruft man sich auf die Natur des Menschen. Alles genetisch bedingt. Alles entschuldigt. Schaut euch doch die Schimpansen an, sie schließen keine Ehen, sie schweifen und bleiben mobil. Dass sich, während er spricht, zwei Fliegen auf seiner Kopfhaut paaren, scheint Los nicht zu merken. Der Kellner wechselt die Aschenbecher. Los ausgedrückte Zigarette glüht weiter, ein Rauchfähnchen steigt von ihr auf und wieder denke ich an Valerie der es nie gelang, eine Zigarette im ersten Anlauf auszulöschen. »Immer habe ich Angst gehabt, meine Frau zu verlieren. Und eines Tages habe ich sie verloren. Und trotzdem war es wie ein Blitz aus blauem Himmel.« »Das tut mir leid.« Er nickt und trinkt. Nach einer Weile frage ich, wann sie gestorben sei. Im Augenblick könne er darüber nicht sprechen. Später vielleicht, sagte er. Ich solle ein wenig von mir erzählen, zum Beispiel davon, ob mir mein Junggesellentum behage. Ich sage, dass ich, wie schon erwähnt, ich bin kein, kein Junggeselle, Junggeselle wieder wieder Willen sei. Auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu verzichten, ist undenkbar für mich. Natürlich kommt es auch manchmal zu Tränen, wenn eine Frau mehr von mir erwartet, als ich investieren kann. Wenn ich ihr gegenüber dann ehrlich bin, aber meistens ist ja die Trennung bald verschmerzt. So hätte ich mich zum Beispiel heute, fällt mir ein, auf dieser Terrasse an eine Freundin erinnert, mit der ich hier vor längerem zum letzten Mal zusammen gewesen sei, und auch für sie sei keine Welt eingestürzt. Ach. Ja, sicher, so ist es meistens. Die lockere Beziehung verhindert Tragödien und bietet zudem Schutz. Hier pausiere ich kurz, um einen Schluck zu trinken. Wovor denn? Vor dem traurigen Zweierschicksal, dem herkömmliche Paare nur selten entrinnen. Ich rede von der ehrlichen Stufenleiter, die vom Begehren über das Mögen, über die liebe Gewohnheit, über die Lustlosigkeit hinabführt bis zur Abneigung. Womöglich bis zum Hass. Und dann kommt die Stunde der diplomierten oder undiplomierten Berater. Und vielleicht sorgt ein durchsichtiges Negligé oder ein verzweifelter Tanga für ein paar letzte Funken. Ja, und dann kommt die Stunde des Anwalts. Warum so sie? Es behauptet ja niemand das Gegenteil. Die Ehe entspricht nur wenigen und überfordert die meisten. Ich möchte Sie einzig bitten, das Wort investieren nicht zu verwenden. Schauen Sie, ich bin allergisch. Oh, oh, oh. Los bleibt Ernst und zeigt mir seinen Unterarm, auf dem ich ein paar rote Tüpfchen sehe. Eigentlich beneide ich Sie ja darum, dass Sie, was Ihre Gefühle betrifft, ein zaudernder Investor und Anleger sind. So bleiben Verluste verkraftbar. Sie dürfen mich getrost hochnehmen. Ich bin nicht sehr empfindlich. Doch über Gefühle haben wir keine Verfügungsgewalt. Es ist nicht fair, mir einen Strick daraus zu drehen, dass ich die sogenannte große Liebe noch nicht erfahren habe. Ja, sehen Sie, vorher hat eben alles sehr vorsätzlich geklungen. So als hätten Sie alles im Griff. Jetzt klingt es menschlicher. Ich habe sie gefragt, ob ihnen ihr Junggesellentum behage. Ich wollte Lobendes hören, weil es mir nicht behagt. Wie traurig schaut eine Zahnbürste aus, die einsam im Zahnglas steht. Und wie oft fehlt mir am Abend ein Grund, um einzuschlafen. Eine Umarmung etwa. Ein Kuss. Ein Streit meinetwegen. Kurz etwas, das es mir erlauben würde, mich zur Wand zu drehen und als ein wohlig oder renitent Verkrümmter zu versinken. Entschuldigung, ich spüre den Wein. Ich glaube, es wird jetzt Zeit. Sie wollen schon gehen? Zeit für den Zeitgeist. Aber vorher muss ich noch rasch auf mein Zimmer. Bis gleich. Ich sage, während er schon aufsteht, dass wir doch über den Zeitgeist schon dies und das geredet hätten – Zu zahm, murmelt Los. Geht ein paar Schritte, er geht wie ein Bär, bleibt stehen, dreht sich um. Zu zahm. Alles dreht sich und alles dreht sich um ihn. Im tiefsten aber, sagt er gedämpft, bin ich nicht aufgeschlossen. Das ist der Fluch der Treue. Ob es bei den paar Tränen bleiben würde, wenn eine Frau sie blind und verbindlich liebt? Mit diesem Mann stimmt etwas nicht. Trotzdem hätte ich ihn mit Krallen festhalten mögen. Wie wäre es mit etwas Käse? Sind Sie dabei, ja? Fremde, Fremdes? Was ist? Da ist wieder die Sache mit Valerie. Ich werde es verkraften. Am Pfingstsonntag jährt sich das Unglück. Wann ist sie gestorben? Ich kann nicht sprechen darüber. Wie wäre es mit etwas Käse? Sind Sie dabei? Gern. Los klappt ein Heftchen auf, zeigt auf ein sehr einfach gezeichnetes Gebilde und fragt, was ist das? Es gleicht einer Acht. Es könnte eine Sanduhr sein. Er nickt. Es ist die Figur meiner Frau, sagt er und ruft den Kellner. Es gibt etwas, das Sie nicht verstehen. Nicht einmal ich verstehe es. Nämlich, es kann geschehen, dass man erst recht, vielleicht erst richtig lieben kann, was man gehasst hat. Wir essen den Käse stumm. Ich suche nach einem Anknüpfungspunkt. Sind Sie gestalterisch tätig? Nur privatem. Privatim, sage ich, ob er mir auch verrate, was er beruflich mache? Ich unterrichte er unterrichte tot tote Sprachen, Sprachen, sagt er. Doch darum gehe es jetzt nicht. Man schweigt erneut. Bevor sie auf ihr Zimmer gegangen sind, haben sie den Ausdruck zu zahm gebraucht und... Stimmt. Man isst und trinkt und scheidet aus. Lässt fünf gerade sein und zuckt die Achseln. Wer soll noch wittern, was vorgeht? Kurzum, ich habe mir verbissen in den Kopf gesetzt, nicht stumpf und zahm zu werden. Los trinkt. Ich staune, wie viel er verträgt. Er redet beherrscht, stößt kaum je an und sitzt wie ein Fels. Allerdings schwitzt er ziemlich und fährt sich von Zeit zu Zeit mit dem Taschentuch über die schimmernde Glatze. Sie hassen die Welt, nicht wahr? Von ganzem Herzen. Ja. Dann bin ich beruhigt. Er kratzt sich im Nacken. Er sucht in allen Taschen nach seinem Feuerzeug, das vor ihm liegt. Wissen Sie, es hat mir neulich jemand erklärt, dass Hass eine Vorbedingung der Liebe sein könne. Los läuft rot an. Hoffentlich greift er nicht nach dem Käsemesser. Ja, Jede Zeit ist auf ihre eigene neue Art verdorben. Wobei es allerdings Epochen gibt, die den Ehrgeiz haben, die anderen an Schwachsinn oder Niedertracht zu überbieten. Schwindet ein Übel von gestern, wird es heute durch ein neuartiges Sofort ersetzt. Es ist wie mit der Maul- und solche. Kaum scheint sie ausgestorben, beginnt der Rinderwahnsinn. Aha! Los nickt, so laufe alles. Und die Summe der Übel bleibe sich ungefähr gleich, und zwar auf hohem Niveau trostlos. Nur setzten sie sich heute rascher und flächendeckender durch, dank der globalen Kanonaden, so dass innerhalb weniger Wochen fast jedes Kind mit einem Gameboy spiele und fast jede Frau sich praktisch über Nacht in eine phosphoreszierende Radlerhose stürze, beziehungsweise sobald ein anderes Diktat erfolge in Dreiviertel Leggings mit Raubkatzendruck. Hat Ihre Frau je Radlerhosen oder Leggings getragen? Nein. Was mich stört, Ihr Urteil ist immer pauschal. Ja, aber es ist doch wahr. Wer seinen eigenen Augen und seinem eigenen Urteil traut und sich fremd zu fühlen beginnt, muss sich deshalb gleich fragen, ob er ein Schwarzer sei. Ein Nörgler und Wichtigtor. Schauen wir uns um, auf allen Kontinenten, Und in allen Zeiten, es war und ist ein Kinderspiel, die Menschengruppe X davon zu überzeugen, dass es sich bei der Menschengruppe Y um Ratten handle, die zu vertilgen seien. Man muss es einfach laut und lange sagen. Von Verbrechen, sage ich, sei nie die Rede gewesen. Und was das Rattenprinzip angehe, so sei ich völlig seiner Meinung. Nur hätte ich den Eindruck, dass er nur noch die Schrecken auf Erden sehe, ob es für ihn auch Helles und Schönes gäbe. Und ob, und ob, Herr Clarin <lacht> zum Beispiel die Musik, zum schönen Hellen, nachdem Sie mich fragen, gehört auch die Erinnerung, ich meine die an meine Frau, an das Zusammensein mit ihr, an einzelne Stunden, Gebärden, Sätze. Nur geht es nicht ohne Pein, ohne die Wunde zu spüren. Sie hätten auch plump fragen können, ob es für unser eins nicht sinnvoll wäre, die Selbstbeseitigung zu planen. Doch so verlockend das Ende auch sein mag, so unverantwortlich wäre es, meine geliebte Frau allein zu lassen, sie ungeschützt dem Schrecken preiszugeben. Jetzt müssen Sie mir helfen. Ist Ihre Frau denn nicht gestorben? Gestorben wohl, aber gleichsam nicht richtig begraben. Wer liebt sie, wenn ich nicht mehr bin? Wer erinnert sich ihrer dann noch? Wer ehrt und schützt ihr Andenken in einer gedächtnislosen Zeit? Nur wenn ich lebe, ist sie aufgehoben. Er will sie übers Grab hinaus behüten. Mein Gott. Es kommt mir vor, als sei für sie das bloße Akzeptieren des Verlusts schon eine Treulosigkeit. Das muss sie doch lähmen, das bedeutet doch Stillstand. Sie haben ein Recht auf ihr eigenes Leben mit allem, was dazugehört. Los hört nicht zu, sitzt abgewandt, den Blick auf die dunklen Anhöhen jenseits des Tals gerichtet. Himbeeren. Sollte es doch noch irdische Genüsse für ihn geben? Dort drüben. Hm? Dort oben, fast alle Fenster sind jetzt erleuchtet. Im Speisesaal des Kurhotels in Cademario hat man die Henkersmahlzeit eingenommen. Henkersmahlzeit? Warum Henkersmahlzeit? Weil es die letzte war. Und meine Frau aß zuvor speisefrische Himbeeren. Sie hatte Angst, sie könnten ausgehen, bevor wir mit der Hauptspeise fertig sein würden. Sie glauben nicht, wie ich sie manchmal dafür hasse, dass sie mir einfach erlosch. Nach zwölf Jahren Ehe, Liebesjahre alles in allem, löst sie sich auf, stiehlt sich davon, macht mich zum Hinterbliebenen auf diesem grausigen Planeten. Und dabei war sie auf dem besten Weg zu genesen. Der Tumor war ja herausoperiert. Metastasen hatte sie keine... Und unter dem Kopftuch wuchs das blonde Haar, das wegen des Eingriffs hatte entfernt werden müssen. Was ist geschehen? Im Augenblick kann ich nicht sprechen darüber. Nach einer Pause sage ich, als könnte ihn das interessieren, dass die Freundin, mit der ich hier einmal gesessen hätte, auch Gast in Cademario gewesen sei. Ich kann nicht sprechen darüber. Ich habe ohnehin zu viel geredet. Bestellen wir noch einen letzten halben, Wenn ich jetzt noch weiter trinke, wie komme ich dann die Kurven hoch nach Agra? Zu Fuß. Das macht sie nüchtern und lüftet den Kopf. Fast verliere ich, als wir zur Erleichterung des Personals endlich und als Letzte aufstehen, das Gleichgewicht. Los, selber leicht schwankend, wenn auch souveräner als ich, sieht es und bietet sich an, mich nach Agra hinauf zu begleiten. Ich bin noch fit. Ich fahre. Komm, mach kein Theater. Ich hole die Taschenlampe aus dem Handschuhfach meines Wagens. Oh, ein Cabrio. Ein Gebrauchtwagen. Das Ding funktioniert nicht. Wir haben ja den Halbmond. Los hakt mich unter und zieht mich weg. Nach wenigen Schritten lässt er mich wieder frei. Abrupt, wie erschrocken, über die plötzliche Nähe. Wir gehen ohne zu reden durchs Dorf. Vor dem kleinen Kiosk neben der Post bleibt er stehen und sagt, hier würden auch Kunstpostkarten verkauft, mit Aquarellen von Hesse. Seine Frau habe sie sehr geliebt. Und Sie? Was halten Sie davon? Für ihn, sagt er, sei das, was seine Frau einmal geliebt habe, irgendwie unantastbar. Im Übrigen habe seine Frau nicht nur die Aquarelle Hesses, sondern auch seine Literatur geliebt. Wahrscheinlich, weil sie immer ein wenig auf der Suche gewesen sei. Und für Suchende sei Hesse ja eine feine Adresse. Man könne seine Bücher aufschlagen, wo man wolle, man stoße stets auf eine Lebensweisheit oder Lebensregel, was er los, er zum Verzweifeln finde, während sich seine Frau in einem karierten Heftchen eine Sammlung von solchen Weisheiten angelegt habe. Zwei Zeilen daraus habe sie ihm dreimal vorgelesen, weshalb er sie auswendig könne. Es muss das Herz. Bei jedem Lebensrufe es muss das Herz bei jedem Lebensrufe sein. bereit zum no, Abschied okay. sein und neu beginne. Seit ich allein bin, rauche ich wieder, das rächt sich. Fünf Jahre lang habe ich nicht mehr geraucht, obwohl ich meine Frau, sie selbst war Nichtraucherin, niemals dazu gedrängt hat aufzuhören. Wir reden nichts mehr, bis wir die kurvenreiche Steigung hinter uns haben und das Plateau der Colina erreichen. Die Sterne sind weg, ein Wind kommt auf. Was denken Sie? fragt Los. Ach, ich habe mich eben zu erinnern versucht, wann genau ich mit der Freundin, von der ich Ihnen erzählte, Schluss gemacht habe. Ja, es dürfte für Sie kein Leichtes sein, die Übersicht zu behalten. Ist es so wichtig? Überhaupt nicht. Es ist mir nur plötzlich eingefallen, dass diese Freundin, die ja auch Kurgast in Cademario war, ihrer Frau begegnet sein könnte. Meine Frau war nur fünf Tage lang dort. Bis zum 11. Juni vergangenen Jahres. Das heißt, bis übermorgen vor einem Jahr? Ja, am Pfingstsonntag jährt sich das Unglück. Kurz vor Bigonio fallen erste Tropfen. Ein Blitz erhellt das schlafende Dorf. Die Grillen verstummen. Und nach dem Donner rate ich los zur sofortigen Umkehr. Es sei nicht gut, etwas Angefangenes abzubrechen, sagt er, und zudem seien zwischen Blitz und Donner gut sechs Sekunden vergangen. Dividiere man diese Zahl durch drei, so wisse man, wie weit das Gewitter entfernt sei. Ganze zwei Kilometer in unserem Fall. Er kehre also nicht um. Hingegen wäre er froh, wenn er schnell austreten dürfe. Das ist seit längerem auch mein Bedürfnis. Wir stellen uns an den Straßenrand, einen Abstand von circa zwei Metern wahrend. Ich habe erstmals den Wunsch, ihn zu duzen. Was summen Sie? Oh, wie schön ist deine Welt. Ein Schubertlied. Ein Lieblingslied, meiner Frau. Das habe ich fast angenommen. Sie sehen die Welt ja anders. So ist es. Man hat sich harmonisch ergänzt. Ist diese Harmonie denn nie durch Streit getrübt worden? So selten, dass ich keinen vergessen habe. Ich hatte eine kluge Frau, sie war lebensklug im Unterschied zu mir. Sie ist mir in manchem überlegen gewesen, obwohl sie zwölf Jahre jünger war. Vor allem aber war sie sanft. Wir sprechen nichts mehr. Erst unter der Haustür... Er leuchtet mit dem Feuerzeug, damit ich das Schlüsselloch finde. Frage ich ihn, ob er noch Lust auf einen Schlummertrunk hätte. Auf ein Kaminfeuer vielleicht. Entschuldigen Sie, ich möchte lieber gehen. Ich merke, dass es Zeit ist. Schade. Man könnte sich ja morgen nochmals treffen, wenn Sie möchten. Vielleicht am Abend. Das würde mich freuen. Aufreißendes Gewölk gibt kurz den Blick auf den Mond frei. Gute Heimkehr. Gute Ruhe, sagt los. Und seine Gestalt, ein bärenhaft schwankender Schatten, verliert sich im Dunkeln. Ich schlafe so schlecht wie selten, stattdessen aber gerate ich in ein dumpfes Brüten über mich selbst. Alles dreht sich. Und alles dreht sich um ihn. Kennen Sie Kreist? Müsste ich den kennen? Er ist mir nah ach ja. Ich habe plötzlich die Empfindung, empfindungsarm zu sein. Lau, flach. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen darf. Ich bin mir unangenehm. Die Wahrheit ist, dass sich auf dieser Erde nur Lumpenheimisch fühlen. Auf uns zwei. Na los, du loser Vogel. Vielleicht hatten sich los Frau und Valerie einmal kurz angeschaut und zugelächelt. Losfrau könnte sich umgebracht haben. Kein Heilschlaf also, ob schon ich, sonst ein Frühaufsteher, ganze zwölf Stunden lang liegen bleibe und erst gegen 2 Uhr mittags verrenkt an Geist und Gliedern aus dem Bett steige. Und dabei habe ich vorgehabt, um neun mit meiner Arbeit zu beginnen, so dass zum Unbehagen und zum Kopfweh auch noch die Selbstverachtung kommt. Es ist recht kühl im Haus, und während ich den Eisenofen im Arbeitszimmer anheize, erinnere ich mich an meinen im Halbschlaf erstmals aufgestiegenen Verdacht. Ich kann nicht sprechen darüber. Ich mache mir einen starken Kaffee. Losfrau könnte sich umgebracht haben. Aber nimmt sich ein Mensch, der offenbar erfolgreich operiert und in die Erholung entlassen worden ist, das Leben? Vielleicht eine postoperative Depression? Ich trete vor die Haustür. Es ist trüb. Es sieht nach wenig erfreulichem Pfingsten aus. Ich gehe in die Küche zurück und finde eine Frauenzeitschrift von Valerie. Sie stammt vom 21. Juni des Vorjahrs. Kurz nach diesem Datum, also etwa zwei Wochen nach dem Tod von Losfrau, muss ich Valerie in Cademario geholt und dann ins Bellevue ausgeführt haben. Das war gegen Ende ihrer dritten und letzten Aufenthaltswoche. Da Losfrau am 11. Juni nach fünftägigem Aufenthalt starb, müssen die zwei Frauen während ihrer Anfangswoche gleichzeitig im Kurhaus Cademario gewesen sein. Die Terrasse ist leer. Ein Kellner damit beschäftigt, die nassen Tische und Stühle abzutrocknen. Als er merkt, dass ich ihn zusehe, blickt er mehrmals zum verhangenen Himmel auf. Könnte ich ein Aperitiv bekommen? Bitte ein Campari. Er nickt. Ich setze mich an den gleichen Tisch wie am Vorabend, aber auf den Stuhl, auf dem Los gesessen hat. Ich schaue die Fassade des Hotels hoch und erstarre. Das Fenster von Los Zimmer steht offen. Und wenn es auch kein Jagdgewehr ist, das ich auf mich gerichtet sehe, sondern ein Fernrohr, so fühle ich mich doch höchst unbehaglich, ja bedroht. Das war taktlos. Ich bitte um Entschuldigung. Ich war dabei, den Dunst zu durchdringen, da sah ich Sie und konnte nicht anders, als Sie kurz ins Visier zu nehmen. Verzeihen Sie, mein kleines Fernrohr dient sonst nur dazu, das Kurhaus Mario heranzuholen. Sie sind recht blass. Wie geht es Ihnen? Offen gestanden, mäßig. Und Ihnen? Oh, ich bin in spielerischer Laune. Weiß Gott, warum. Er setzt sich mir gegenüber. Tatsächlich wirkt er anders als am Abend zuvor. Gelöster, aufgeräumter. Er strahlt Zugänglichkeit aus. Sie bleiben doch zum Essen. Gern. Sofern Sie nicht lieber allein sein möchten. Dann hätte ich Sie nicht gefragt. Übrigens habe ich einen Tisch reserviert drinnen. Es besteht nur wenig Aussicht auf einen trockenen Abend. Warum geht es Ihnen nur mäßig? Ich erzähle von meiner schwierigen Nacht, von meinem langen Liegenbleiben und meinem Unmut darüber, vom lahmen, verlorenen Tag. Verlorene Tage gibt es nicht. Und Antriebsmangel, verstanden als ziviler Ungehorsam, als Gegenkraft zum großen Treiben, ist ein Symptom der Gesundheit. Alles, was der Verlangsamung diene, komme der Volksgesundheit zugute, die so gefährdet sei wie nie zuvor, sagt Los, Weil mehr und mehr Menschen das Gefühl hätten, der rasenden Mechanik nicht mehr gewachsen zu sein und auf der Strecke zu bleiben. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, ob sie es mit letztmöglicher Wendigkeit und munterem Schwung überspielen oder nicht, sie sind alle überfordert restlos und pausenlos. Und das macht krank. Los. Hingegen die Tiere. Kein Tier auf Erden arbeitet. Mit Ausnahme vielleicht der Ameisen, Bienen, Maulwürfer. Deren Geschäftigkeit aber nicht motiviert ist durch einen moralischen Imperativ. Die übrigen flanieren auf der Suche nach Futter ein bisschen herum, sofern es sich nicht um Haustiere handelt wie Hunde oder Katzen. Ein Durchschnittshund zum Beispiel schläft oder döst 20 Stunden am Tag. Und ebenso gemütlich machen es sich die Katzen. Meine Frau und ich haben ja eine gehabt, eine Schwarze mit weißen Pfoten. Meine Frau hat die Katze geliebt. Gelegentlich habe ich schon Mühe gehabt, ihre unsägliche Faulheit zu billigen. Aber wenigstens war die Katze im Unterschied zu den Menschen gesund und hatte ein glänzendes Fell. Herr Los. Mich hat ein ganz normaler Kater lahmgelegt, dem Sie allzu viel Ehre antun, wenn Sie ihn als Ausdruck zivilen Ungehorsams deuten und zum Anlass eines Exkurses über Tierwelt und Volksgesundheit nehmen. Los bestellt ein Glas Weißwein, schweigt lange und antwortet erst, als es vor ihm steht. Sein Hang zu Exkursen sei ihm bewusst, sagt er, oft habe seine liebe Frau ihn darauf hingewiesen. Zudem erinnere er sich dunkel, von Überforderung schon gestern geredet zu haben. Ich wiederhole mich also. Exkurse und Wiederholungen aber bedeuten für jedes Gegenüber eine Zumutung. Und da ich nicht versprechen kann, beides zu lassen, gebietet mir die Höflichkeit, mich jetzt zurückzuziehen. Er meint es ernst. Er steht auf und gibt mir die Hand. Ich halte sie fest, konsterniert. »Ich habe mich auf den Abend mit Ihnen sehr gefreut.« »Der Krieg. »Wirklich? Was Sie als Zumutung empfinden, stört mich nicht im Geringsten.« Los setzt sich und leert sein Glas. Ruhig, als wäre nichts vorgefallen, nimmt er den Faden wieder auf. Er kenne kaum jemanden, der nicht gezeichnet sei von der Angst zu versagen.« Fast alle hätten, krut und bildlich gesprochen, die Hosen voll und so wie die wirkliche Inkontinenz der Scham und dem Schweigen anheimfalle, so blieben die Versagensängste unterm Deckel. Man hat es also, in welchem Umfeld man sich auch bewegt, mit lauter heimlichen Würstchen zu tun, die einen Großteil ihrer Energie dazu benötigen, ihr Stigma zu drapieren. Ein massenhaftes Coming-out ist nicht in Sicht, infolgedessen auch keine Revolution der Überforderten. In Sicht hingegen, ja schon Faktum, ist die Verbreitung seelischen Unglücks. Epidemisch und in diesem Ausmaß noch nie dagewesen. Und so massiv der Einsatz chemischer Mittel auch ist, so bunt die Palette der anderen Heilmethoden oder Heilsversprechen. Die Wurzel bleibt unbehandelt. Das Elend wütet weiter. Dulden Sie Einwände? Ja, mag sein, dass ich ein Rechthaber bin. Und trotzdem lächze ich nach Widerspruch. Sie haben gestern doch erklärt, Sie seien kein Geschichtspessimist. Vielmehr, so sagten Sie, bleibe die Summe der Übel in etwa konstant, da jedes Alte von einem Andersartigen abgelöst werde. Ja, Überforderte ja. gab es schon immer. Jede Zeit bringt Ihre Würstchen hervor und jede Gesellschaft Ihr seelisches Elend. Und weil das immer so war, soll man die Klappe halten, nicht wahr? Durchaus nicht. Darf ich noch ausreden? Entschuldigung. Ich möchte Sie an die muffige Zeit der 50er und frühen 60er Jahre erinnern, die ich im Unterschied zu Ihnen nur vom Hörensagen kenne. Wie engmaschig war das Moralgeflecht damals. Wie starr das System der Werte. Wie vorwurfsvoll das Auge Gottes. Soziale Kontrolle und Repression allenthalben. Und eine Pädagogik, die ohrfeigend nur das Beste wollte. Die Austreibung des Selbstwertgefühls. Stimmt meine Einschätzung? Die könnte von mir sein. Das war die reine Überforderungsgesellschaft. Dann kam der frische Wind und seither atmen wir freier. Nichts schwieriger, nichts überfordernder, als ohne Beistand suchen und wählen zu müssen. Ich halte nichts für trauriger und für gefährlicher als das Brüllende der Freigelassenen nach Orientierung und Halt, womöglich nach der Peitsche. Es fallen Tropfen. Los scheint es nicht zu merken. Er macht zwar eine Pause, aber ich sehe ihm an, dass er noch nicht zu Ende ist. Nun ja. Nun ja. Ich halte meine Behauptung, das Ausmaß an seelischem Unglück sei ja noch nie da gewesen, es für nicht allzu gewagt. Wie soll das weitergehen? Darf man auf eine Revolution der Schnecken und der zur Schnecken gemachten hoffen? Was meinen Sie? Ich meine, dass es regnet. Tatsächlich, es regnet. Alles dreht sich. Und alles dreht sich um ihn. Es ist das Vorrecht der Alternden, die neue Zeit mit ihren neuen Übeln als weit verfehlter zu empfinden als die Entschwundenen. Auf die Revolution der Schnecken. Auf baldiges Krachen im Gebäude. Ein Hoch auf die Inkonsequenz. Anklagen ist mein Amt und meine Sendung. Sie erhält uns geschmeidig. Schiller. Nachdem wir an unserem reservierten Tisch im verglasten Anbau Platz genommen und unseren halben Weißen bestellt und bekommen haben, stoßen wir an. Auf die Revolution der Schnecken. Auf baldiges Krachen im Gebälk. Ich bin der Meinung, dass wir bestellen sollten. Besonders lecker ist das Kaninchenfilet. Ich kenne es. Es war unser Abschiedsessen draußen auf der Terrasse. Ich verstehe nicht ganz. Sie haben vielleicht überhört, dass ich einmal mit einer Freundin hier war, die drüben im Kurhaus logierte und der ich hier in diesem heiteren Rahmen das Ende der Beziehung nahelegen wollte. Schön. Und warum war sie drüben? Nervenprobleme, vegetative Labilität. Los schweigt eine Weile. Das, das Unglück hat viele, Gesichter. Hat viele Gesichter, sagt er. Dann können wir jetzt die Bestellung aufgeben. Ich nehme das Kaninchenfilet. Ich tue es ihm gleich. Nachdem das Essen aufgetragen ist, schließt Los wie schon am Abend zuvor für einen Moment die Augen. Nach ein paar Bissen hält er inne und sagt, es habe ihm oft leid getan, dass seine Frau, wenn er ein feines Fleischgericht gegessen habe, nie mit ihm habe mitgenießen können da sie es abgelehnt habe, Fleisch von warmblütigen Tieren zu essen. Zum Glück hat ihre Frau wenigstens beim Weintrinken mitgehalten und zum Beispiel den merlo Bianco mit ihnen zusammen genießen können. Ja. Warum wissen Sie das? Weil sie mir gestern die merkwürdige Antwort gaben, wir haben ihn immer als stimmig empfunden. So sei es in der Tat, sagt Los. Er habe hier vor einem Jahr gelegentlich ein Glas mit seiner Frau getrunken. Kann ich daraus schließen, Sie haben Sie auf Ihrem Rekonvaleszenzurlaub begleitet? Auch dieser Schluss ist richtig. Nur wäre ich froh, wenn ich einstweilen nicht darüber reden müsste. Los greift zum Glas und stößt mit mir an. Dann trinkt er in einem Zug aus. Im Grunde bin ich aufgeräumt, sagt er. Das freut mich. Anklagen ist mein Amt und meine Sendung. Pathetischer Spinner, denke ich. Und loshebt den Finger. Schiller. Er drückt seine Zigarette aus und wischt mit dem Taschentuch umständlich sorgsam den Schweiß von Stirn und Nacken ab. Er trinkt. Er trinkt zügig wie am Abend zuvor. Er sieht nicht aus wie ein Verbrecher. Es ist mir wirklich schleierhaft, warum mich der schreckliche Gedanke streift, dass er seine Frau vielleicht umgebracht hat. Worüber denken Sie nach? Ach eigentlich über nichts. Die Gedanken sind frei, sagt er. Er müsse schnell auf sein Zimmer. Gut zehn Minuten bleibt er weg und sieht verändert aus, als er zurückkommt. Er habe, sagt er, den Drang gehabt, sich zu rasieren, nun sei ihm wohler. Er spricht mit mir über sein Klosterbruderleben. Etwas in ihm sei für Erotik empfänglich. Er sei ein sinnlicher Mensch." Aber etwas in ihm betreibe Sabotage, sobald er sich dem Feuer nähere. Ja, es ist schwer zu fassen, Herr Clarin. Speziell für spontane Naturen und andere Allzeitbereite. Es ist mir im Moment noch nicht ganz klar, wem ich mich anvertraue. Ich kenne Sie kaum. Sie sind jung und Sie sind anders. Und Ihre Souveränität in Sachen Frauen erleichtert es Ihnen auch nicht gerade, mich zu verstehen. Egal. Egal, ich sage es laut, ich bin behindert. Ich deute das als Folge eines inneren Machtworts, das auf Treue besteht. Glauben Sie denn, im Sinne der Verstorbenen zu handeln, wenn sie sich sozusagen selbst entmannen? Los schüttelt den Kopf und läuft rot an. Ich befürchte einen Wutausbruch. Er greift nach seiner Jacke, die über der Stuhllehne hängt. Jetzt geht er und der Abend ist vermasselt. Aber nein. Er schiebt die Hand in eine der Außentaschen. Entschuldigung, ich habe vergessen, es auszuschalten. Schon gut. Wissen Sie, man kann auch das ehrlich verfluchen, woran man selber teilnimmt. Zum Beispiel das Leben. Ein Hoch auf die Inkonsequenz, sie erhält uns geschmeidig. Sie raubt uns die Selbstachtung. Aber ich sage zu meinen Gunsten, ich habe das Ding geschenkt bekommen. Und kaum jemand kennt meine Nummer. Dann wissen Sie ja, wer Sie jetzt anrufen wollte. So ungefähr. Aber zurück zu unserem Thema. Die Treue. Los sagt nach einigem Nachdenken, das Problem der natürlichen Treue, wie seine Frau sie verstanden habe, nämlich als etwas zwingend zur Liebe Gehörendes und sie, solange sie dauere, Begleitendes, das Problem dieser Treue bestehe darin, dass sie in Wahrheit keine sei. Es sei wie mit dem Mut, Wer sich nie in Gefahr begebe, dessen Mut bleibe ungeprüft und unbewährt und also unverwirklicht. So auch die Treue, die, um real und wertvoll zu sein, der Versuchung bedürfe oder noch besser der vollzogenen Treulosigkeit. Hätten Sie lieber eine Frau gehabt, deren Treue durch Untreue erprobt worden wäre? Sie war, wie sie war, Herr Clarin. Und Sie müssten drei Leben haben, um eine Frau von solcher Wesensart zu finden, von solcher Feinheit. Innerer und also äußerer. Schön für Sie, dass Sie bereits in Ihrem ersten Leben fündig wurden. Umgekehrt, wenn ich das sagen darf, hat meine Frau mich ihrerseits nicht selten als Geschenk bezeichnet. Und jetzt? Was bin ich jetzt? Ein von der wahren Triebstruktur des Mannes abgeschnittener, denke ich. Wissen Sie, wie oft ein Mann im Durchschnitt und pro Tag an Sex denkt? Ich habe nie nachgezählt. Sie vielleicht nicht, aber ein Forscherteam. Und dieses kam auf 206. Ja, da staunen Sie. Nicht wahr? Ja, das wäre ein verstörender Befund, wenn es ein seriöser wäre. Äh. Wenn mir ein Forscherteam befehlen würde, einen Tag lang bei jedem Gedanken an Sex ein Kreuzchen in mein Notizbuch zu machen, so könnte ich an nichts anderes mehr denken und mein Notizbuch wäre schon am Mittag voll. Ich gehe davon aus, dass die Versuchsanordnung nicht ganz so simpel war. Die Zahl klingt plausibel, wo doch die große Mehrzahl der Männer Erfahrung mit käuflicher Liebe hat, in der es, wie man weiß, nur um das schnelle Eine geht und sonst um nichts. In Allen Lebensbereichen, so glaube ich, zeugt rasches Zur-Sache-Kommen und umstandsloser Vollzug von Pharaon. Allein das Zögern ist human. Was Sie für ein Naturbedürfnis halten, sehe ich eher als Perversion. Und was für die Hunde natürlich ist, braucht es nicht, auch für den Menschen zu sein. Glauben Sie wirklich, dass all die Männer, die von einer direkten, schnellen, durch nichts gehemmten Befriedigung träumen, perverse sind? Losschaut auf die Uhr. Trinkt, zieht an seiner Zigarette. Dann sagt er: nicht das Geringste spricht dagegen. Ich habe gestern Abend schon erklärt, dass das, was massenhaft gedacht und praktiziert wird, allmählich als normal, ja, als natürlich gilt, auch wenn es noch so pathologisch, noch so verbogen oder primitiv ist. Der Trieb heißt Trieb, weil er uns dazu treibt, uns ohne Aufschub mit dem begehrten Objekt zu paaren. Das ist ein purer Naturwunsch. Einen Naturwunsch hätte ich auch, sagt Los. Mein Glas ist leer. Bestellen wir noch ein. Bestellen einen? wir noch ein. Ohne Aufschub sage ich. Nur wird es mit dem Fahren wieder kritisch werden. Notfalls laufen wir wieder. Kellner, noch einen letzten bitte. Sie sind ein Vogelfänger, ein tüchtiger obendrein. Sie haben mich aus dem Busch gelockt, mich gefangen genommen und so gefügig gemacht, dass ich sogar zu zwitschern begann, so zwanghaft eifrig wie ein Vogel, der ein Winter lang geschwiegen hat. Soviel zur Erklärung meines Mitteilungsdrangs. Ich bitte um Nachsicht. Ich verüble Ihnen Ihr Nicken. Es verstärkt meine Rätseligkeit. Ich gehe schnell auf mein Zimmer. Ich bin froh um die Pause. Aber nicht eine Sekunde wünsche ich mir, er möge oben bleiben und mich sitzen lassen. Ich frage mich, wie seine Frau es ausgehalten hat mit diesem in jeder Hinsicht schweren Mann. Er kommt kurz vor halb elf. Ich fühle mich erleichtert. Alles im Nebel, alle Lichter drüben, nicht sichtbar. Wie blind bin ich am Fenster gestanden und die Vergeblichkeit des Ausschauhaltens hat mir zur Einsicht verholfen, dass der Gedenken auf Augen gar nicht angewiesen ist. Lostrinkt, fixiert mich dabei und fragt, ob mich sein Zeug überhaupt interessiere und ob ich, falls nein, den Mut hätte, es zu sagen. Ich antworte wahrheitsgemäß, es interessiere mich. Er solle sich keine Sorgen machen und ruhig weitererzählen. Es gibt viele Formen der Treue. Sie müssen wissen, ich habe in den ersten zwölf Wochen nach dem Verlust meiner Frau circa 8 Kilogramm zugenommen. Ich habe keinen Wein mehr trinken mögen, stattdessen habe ich mich exzessiv befressen und bin schwerer als nötig geworden. Sie haben von einem Tumor gesprochen. Sie sagten auch, dass dieser Tumor mit Erfolg operiert worden sei und dass die blonden Haare Ihrer Frau, die man des Eingriffs wegen abgeschnitten habe, rasch nachgewachsen seien. Alle Achtung, Sie wären ein begnadeter Lügner. Wie kommen Sie denn darauf? Nur ein Scherz. Quintilian meint, dass Lügner angewiesen seien auf ein vorzügliches Gedächtnis. Kurz und gut. Manchmal noch vor dem Frühstück musste sie sich erbrechen. Ich insistierte auf einem Schwangerschaftstest und hoffte auf ein Kind. Aber damit war nichts. Die späte Erfüllung unseres Wunsches blieb uns versagt. Eines Morgens sagte meine Frau zu mir, sie sehe mich verzerrt. Ich meldete sie sofort krank bei ihrem Arbeitgeber. Sie war ja in einem Juwelierbetrieb tätig, wo sie als Sachbearbeiterin den Trauringbereich betreute. Dies nebenbei. Als dann in ihrer linken Körperhälfte auch noch Taubheitsgefühle auftraten, ging meine Frau zum Arzt. Die Diagnose kam rasch und mit ihr mein Entsetzen. Astrozytom. Eine geschwulst aus den sternförmigen Stützzellen des Hirns. Meine Frau blieb gespenstisch gelassen. Sie nannte den Tumor mein Stern. Sie wollte es also nicht wahrhaben. Erst glaubte ich, sie unterschätze die Gefahr, in der sie schwebte. Doch da irrte ich mich. Sie sagte, das Magnetresonanzbild ihres Gehirns zwinge sie dazu, an ihr baldiges Ende zu denken. Und sonderbar alles, was sie zu diesem Ende in Beziehung setze und von ihm her zu sehen versuche, irgendwie lustig vor. Es verliere an Gewicht. Als ich meiner Frau zu erkennen gab, dass ich wisse, was sie meine, sagte sie etwas, was ich nicht verstand und auch heute noch nicht verstehe. Und was war das? Sie habe sich, sagte sie, oft vergeblich gewünscht, von mir nicht immer verstanden zu werden. Ich will von dir nicht immer verstanden werden. Kannst du diesen Satz erläutern? fragte ich. Und? Und? konnte sie das? Ich will keinen Himmel, der an der Fensterscheibe kleben bleibt. Es wäre es an der Zeit, für eine Weile zu schweigen. Und mir die Möglichkeit zu geben, mich als Zuhörer so zu bewähren wie Sie, Herr Clarin. Reden Sie. Berichten Sie von sich. Geben Sie doch um Himmels Willen auch einmal etwas preis. Es sei nicht leicht, auf Geheiß zu reden, sage ich, und außerdem wisse ich nicht, was er von mir zu hören wünsche. Los füllt unsere Gläser. Ich möchte Ihnen gern das Du anbieten. Ich glaube, es ist nicht mehr nötig, uns mit der Sie-Form auf Distanz zu halten. weil es muss nicht sein. Es war nur eine Anwandlung. Ich freue mich darüber. Ich heiße Thomas. Das habe ich vermutet. Ach, vermutet? Ich habe gestern Nacht das Namensschild an Ihrer Haustür gesehen. T-Klarin. Im Übrigen verbindet uns etwas. Ich heiße wie Sie. Äh, ich meine wie du. Thomas. Ja, Thomas. Ja. Erzählen Sie weiter. Wie geht es der anderen Frau? Welcher anderen Frau? Ja, der mit den Nervenproblemen, mit der du hier einmal gesessen hast. Ach, der sage ich... Ich habe keine Ahnung, wir haben uns nach der Trennung aus den Augen verloren. Wie kommst du jetzt auf sie? Ganz indirekt, sagt Los. Es ist die einzige Frau, von der ich wissen kann, dass sie in deinem Leben einmal eine Rolle spielte. Was mir zuteil geworden ist, ohne Verdienst, hat mich zwar manchmal dazu verführt, all jene zu bedauern, die in Ermangelung der Sonne zu einem Heizstrahler greifen. Und nun, da mein Himmel bedeckt ist, Hätte ich selbst an nötig, nur kann ich nicht umgehen mit ihm. Mein Interesse aber ist groß. Gut also. Gut also, sage ich, ich fange mit dem Anfang an. Also, ich wohne ja am Berner Stadtrand, gleich in der Nähe eines Einkaufscenters, zu dem ein kleiner Park mit Kinderspielplatz gehört. Dort saß ich auf einer Bank. Eine Frau setzte sich ans andere Ende, wir schauten uns an. Sie lächelte, ich lachte. Sie hatte ein hübsches, ja, schönes Gesicht und ihr fast schwarzes Haar, sie trug es kurz geschnitten, betonte dessen Blässe. Mein Typ war sie allerdings nicht. Ich stehe mehr auf blonde Frauen und auf sportliche, mit denen ich auch Tennis spielen kann. Trotzdem begann ich zu plaudern mit ihr. Trinken Sie zur Feier des ersten Aprils einen Apero mit mir? Ist das ein Aprilscherz? Nein, blutiger Ernst. Warum eigentlich nicht? Und diese drei Wörtchen wiederholte sie auch, als ich nach dem Campari fragte, ob wir uns wiedersehen könnten. Warum eigentlich nicht? Die nächste Frage allerdings, ob ich sie dann entführen dürfe in ein nettes Lokal, verneinte sie. Und bestimmte als Treffpunkt den Kinderspielplatz. In einer Woche und zur gleichen Zeit. Mit großer Selbstverständlichkeit nahm sie die Rolle ein, die ich in solchen Fällen zu spielen gewohnt war. Die des Herrn über wo und wann. Und dieser Umstand irritierte mich ein wenig, vor allem aber reizte er mich. Im Übrigen hatte ich bei unserem Apero so gut wie nichts erfahren über sie, auch ihren Vornamen nicht, was ihren Reiz für mich noch steigerte. Also dann bis bald, Frau Bendel. Und ein Drittes hat mich angezogen. Ich bevorzuge reifere Frauen. Und es war sie. Ah ja? Sie ging so gegen die 40, schätze ich. Ein Alter, in dem die Frauen nach meiner Erfahrung die optimale Genussreife haben. Los deutet auf seinen linken Unterarm. Die Allergie. Aber mach ruhig weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wahrscheinlich war ich so wenig verliebt wie der Jagdhund ins Wild, dessen Fährte er in gedanklicher Ausschließlichkeit folgt. Und doch bemerkte ich, als ich mich zum vereinbarten Termin dem Kinderspielplatz näherte, dass ich Herzklopfen hatte. Sie saß bereits auf der Bank, rauchte und schaute so gebannt auf die Schaukel neben dem Brunnen, dass sie mich erst bemerkte, als ich mich zu ihr setzte. Enttäuschend flüchtig begrüßte sie mich und deutete mit dem Kopf in Richtung Schaukel. Ein kleines Mädchen saß darauf und neben ihm an den Pfosten gelehnt, da stand sein mutmaßlicher Vater, in die Lektüre einer Boulevardzeitung vertieft und die Schaukel von Zeit zu Zeit anstoß. »Ja, herzig«, sagte ich schließlich. »Nein.« Trostlos, Herr Doktor, sagte sie. Ja, Herr Doktor. Sie hatte im Telefonbuch geforscht. Wir tranken dann wieder Campari, sie wirkte gelöst. Auf meine Frage nach ihren persönlichen Lebensumständen sagte sie ohne Schroffheit, sie schlage vor, dass wir darauf verzichteten, uns gegenseitig auszuforschen. Nur ihren Beruf gab sie preis. Ich bin Betreuerin in einem Behindertenheim. Ich konnte es nicht lassen, sie zu fragen, ob sie verheiratet sei. Sie nickte. Knapp. Es passte mir, dass sie gebunden war. Ich fühlte mich freier so. Und auch herausgeforderter, quasi eroberungslustiger. Hm. Beim dritten Mal schien sie verjüngt, beschwingt, ja, übermütig wie ein Mädchen. Sie saß auf der Schaukel und begrüßte mich strahlend. Dann trank sie Wasser aus der Röhre, sah eine Vogelfeder im Brunnen und fischte sie heraus. Komm. Komm, sagte sie und lief zum Sandhaufen in der Ecke des Kinderspielplatzes. Gleich wird sie eine Sandburg bauen, dachte ich, aber sie tat etwas anderes. Sie schrieb mit dem Federkiel den Namen Valerie in den Sand. Danke. Du hast es spannend gemacht. Zwei volle Wochen lang hast du mich dazu verdammt, von einer Frau zu träumen, von der ich lediglich wusste, dass sie Frau Bendel heißt. Du hättest mich ja einmal fragen können. Ich habe zweimal gefragt. Du hast es scheinbar überhört. Wir wollen nicht streiten. Ich bin nämlich hungrig. Okay, ich rufe sofort ein Taxi. Sag nicht okay, bitte. Ich hasse dieses importierte Wort. In Ordnung. Wirst du als nächstes meine Nase tadeln? Zeig. Die ist okay. Das freut mich. Warum bist du plötzlich so leicht und heiter? Damit ich besser zu dir passe, du loser Vogel. Sie blieb bis 2 Uhr morgens. Ich kann dir sagen... Es war traumhaft. Traumhaft? Hm. Wie war dieser Amelie denn im Bett? Valerie. Sie ist Valerie. Verunsichert sehe ich los an. Die Frage passt nicht zu ihm. Will er sich über mich lustig machen? Mit etwas Unmut sage ich, ich hätte nicht den Eindruck, dass ihn die Antwort interessiere. Du hast mir Spannendes aufgetischt. Das Dessert aber willst du mir verweigern? <lacht> Nun gut, von Mann zu Mann... Sie war fantastisch. Sie war, wie soll ich sagen, auf seltsam reservierte Weise leidenschaftlich und schrie wie mit verbundenem Mund. Genügt dir das? Mmh, vollkommen. Ich selbst habe nie das Verlangen gehabt, mich anderweitig umzutun. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil meine Frau so reich und vielfältig war, dass mir nicht das Geringste abging. Sie gab und war mir alles. Da hast du Glück gehabt, sage ich zu Los. Im Übrigen sei es nach meiner Erfahrung nicht so, dass nur unzufriedene, unausgefüllte Frauen in Versuchung geführt würden. Oft scheinen Frauen, die in festen Händen sind und sich darin durchaus geborgen fühlen, noch etwas anderes zu brauchen. Ach Gott. Ach Gott, sagt Los, wie frei ihr alle seid. Die Bettflasche ist solide und strahlt gemütliche Wärme ab. Romantischer und knisternder hingegen ist ein Feuer, doch wie auch immer. Was ich noch fragen wollte, in welche deiner zwei Seitensprunggruppen gehörte Amelie? Kam sie aus einer lotternden Ehe oder aus einer intakten? Valerie. Keine Ahnung. Über ihren Mann erzählte sie fast nichts und also auch nichts Negatives, was mich ein wenig eifersüchtig machte. So übrigens wie die Vorstellung, sie könnte weiterhin mit ihrem Musiker schlafen. Ach. Ja, er war Musiker. Genauer Cello-Lehrer. »Das wenigstens durfte ich wissen und dass er Felix hieß.« »Felix also?« »Wie die Ehe von Valerie war, habe ich nie herausfinden können. Es war überhaupt, als käme sie aus dem Nichts, als hätte sie kein Vorleben, keine Geschichte. Und ich bin überzeugt, dass dies für sie das Reizvollste an unserer Affäre war. Ich merkte, wie sie es genoss, ein unbeschriebenes Blatt zu sein und mich, vielleicht auch sich, mit allem, was sie sagte, wünschte oder tat« Zu überraschen. Ich glaube, sie wurde sich selber neu, indem sie spürte, wie spannend neu sie für mich war. Los gähnt und schaut auf die Uhr. Ich sehe, du langweilst dich, sage ich zu ihm, und ich begreife es sogar. Du denkst an deine Frau, an ihren morgigen Todestag vielleicht, und ich martere dich mit Weibergeschichten und wärme Abgetanes auf. Man wird noch gähnen dürfen, sagt Los. Gehst du zu Fuß nach Agra? Alles dreht sich. Und alles dreht sich um ihn. Von Mann zu Mann. Sie war fantastisch. Okay, du loser Vogel. Schütz dich vor mir. Ich bin ein Verbrecher. Sie war, wie soll ich sagen, auf seltsam reservierte Weise leidenschaftlich und schrie wie mit verbundenem Mund. Mich erbarmt diese Frau. Ich werde es verkraften. In dem Moment, wo Amelie sich etwas mehr Freiheit verschaffte, indem sie von zu Hause auszog, hast du die Deinige bedroht gesehen. Stimmt's? Sie hieß zwar Valerie, sonst aber schilderst du den Sachverhalt korrekt. Es regnet nicht. Los schwingt seinen Schirm wie einen Stock. Bist du dir denn sicher, dass sie sich das ersehnte, was dir ein Graus ist? Hat sie zum Beispiel von Liebe gesprochen? Das nicht. Sie hat alles vermieden, was mich hätte bedrängen können. Manchmal versagte sie sich mir. Manchmal erschien sie nicht zu einem Rendezvous. Beides ohne Begründung und beides, davon bin ich überzeugt, um mir entgegenzukommen, um Unabhängigkeit und Unverbindlichkeit zu demonstrieren. Und lüftete sie langsam den Schleier? Leider nein. Sie gab auch später, als wir uns nahezu täglich sahen, wenig von sich preis. Vielleicht auch darum nicht, weil ich ihr in der ersten Zeit zu erkennen gegeben hatte, wie erregend es für mich sei, eine verschleierte Frau zur Geliebten zu haben. Du wiederholst dich, sagt Los. Erzähl mir lieber noch, wie du das Unheil einer festen Bindung abgewendet hast. Wie lange hat die Lose überhaupt gedauert? Ich muss überlegen ein knappes Vierteljahr. Und ungefähr zur Halbzeit. Als ich zu merken glaubte, dass Valerie zu ernsthaft an mir hing, begann ich mich rarer zu machen. Aber eigentlich war es, wenn wir uns sahen, nach wie vor schön, vor allem in sinnlicher Hinsicht. Ihr Körper war fassbar, alles andere kaum. Und ihre Neigung, sich zum Geheimnis und also interessant zu machen, ging mir allmählich nur noch auf den Wecker. Du sagt los, ich müsste schnell. Ich eigentlich auch, sage ich. Wir stellen uns wie in der Nacht zuvor gemeinsam an den Wegrand. Es gibt Blumenkelche, sagt Los, die ungeöffnet bleiben, wenn die Sonne sie nicht bescheint. Sie empfinden die Strahlen als Zustimmung, als etwas Behütendes. Und deren Fehlen bewegt sie dazu, sich in sich selbst zurückzuziehen, sich gleichsam zu verhüllen. Sehr poetisch, sehr metaphorisch. Geht's auch direkter? Ja, es geht direkter. Mich erbarmt diese Frau. Erstens bin ich kein Unmensch. Und zweitens wusste sie genau, worauf und auf wen sie sich einließ. Los schweigt. Er braucht länger. Ich gehe ein paar Schritte voraus. Als er mir nachkommt, befällt mich für Sekunden Angst. Ich fühle mich verfolgt, abstruserweise. Mir ist, als drohe mir ein Schlag von hinten. Ich will dich nicht attackieren. Du hast mir Valerie nahegebracht. Und zwar auf eine Weise, die Anteilnahme in mir weckte. Das ist alles. Dann bin ich beruhigt. Ich habe dein Mitleid nämlich als Vorwurf empfunden. Und vorzuwerfen, habe ich mir wirklich nichts. Es sei denn, meine Feigheit. Warum hast du gezögert, dir klaren Wein einzuschenken? Ich wollte Rücksicht nehmen auf ihre nervliche Verfassung. Und die war besorgniserregend schlecht. Sie sprach von Problemen im Behindertenheim. Der Arzt empfahl ihr einen Aufenthalt im Kurhaus Cademario. Im Juni reiste sie hin. Ja, ja, nur weiter. Von Zeit zu Zeit rief ich sie an. Sie wirkte eher kühl und sagte nie, dass ich ihr fehle. Sie war wohl selber zur Einsicht gekommen, dass eine Trennung fällig war. Zu warten, bis Valerie zurückkam, schien mir ein wenig bequem und auch nicht unbedingt ratsam. Ich fuhr also hin und traf am Nachmittag in Cademario ein. Valerie saß auf der Terrasse und trank Kaffee mit einer äußerst attraktiven Atemtherapeutin in weißer Arbeitskleidung. Sie hieß Eva. Was diesmal dein Typ? Exakt sogar. Sie war sportlich, spritzig, sexy. Ich unterhielt mich glänzend mit ihr, während Valerie sich zurechtmachte für den Abend. Ah ja? Du wirst dich wundern, wie ungeniert sich Eva an mich herangemacht hat, obwohl sie mit Sicherheit wusste, dass ich mit Valerie liiert war. »Die weibliche Natur weiß nichts von schwesterlicher Rücksicht.« Schweratmend atmend bleibt losstehen in leicht gebeugter Haltung, mit beiden Händen auf den Regenschirm gestützt. Und da es Toten still ist, höre ich, wie er ein paar Mal die Zähne aufeinander schlägt. Geht's dir nicht gut?«, frage ich. »Doch, doch«, sagt er, »es strengt mich nur ein wenig an, dich zu bewundern.« »Du hast in brüderlicher Rücksicht auf Valeries Mann gehandelt, als du nach seiner Frau gegriffen hast.« Du hast mit Eva als Valerie dabei, was ich schön für dich zu machen, mit hundert Skrupeln angebandelt. Die männliche Natur ist einfach nobler. Komm, gehen wir. Es ist fast Mitternacht. Nun ja, ich gebe zu, ganz astrein war die Flirterei mit Eva nicht. Im Übrigen ist nichts daraus geworden als eine heiße Schäferstunde am anderen Nachmittag. Mir hat sie offenkundig nicht gewollt. Und wie ging es mit Valerie weiter? Wie verlief der Abend mit dir? Gedämpft, sage ich, obwohl sie fröhlich war wie in der ersten Zeit und überhaupt restlos erholt schien. Nur ihr Ringfinger steckte in einem Verband. Sie war auf einem Waldspaziergang dumm über einen Ast gestolpert. Wir fuhren nach Agra. In meinem Haus roch es ein wenig muffig, die Luft war dumpf, ich öffnete Läden und Fenster. Valerie saß auf dem Sofa und blätterte in einer Zeitschrift. Sie stand auf und umarmte mich. Sie fragte, ob ich wisse, wie lang eine Stubenfliege höchstens lebe. Nur 76 Tage. 76? Verglichen mit einer Eintagsfliege ist das ein beachtliches Alter. Du fremdelst. Was ist? Nichts. Ich bin hungrig. Wir fuhren hinunter zum Bellevue. Sie aß mit Appetit, ich eher würgend. Und sie erzählte lebhaft. Wie mir Eva gefalle... Bei der Frage kam mir ein Verdacht Ich hatte ihn momentelang auch Ich glaube aber, dass Valerie dazu nicht fähig gewesen wäre Sie hätte Eva nie gebeten, als Lockvogel aufzutreten, um deine Treue zu testen Dein Röntgenblick ist furchterregend Hatte sie eigentlich Kinder? Nein, sie hat nie welche gewollt Warum fragst du? Um mein Bild abzurunden. Vergebliche Liebesmüh. Wenn ich mir schon kein Bild machen kann von dieser letztlich ungekannten Frau, wie willst du dann dein Bild abrunden? Auch Leerstellen gehören zum Text. Kurz und gut. Ich brachte sie, so gegen zehn, zurück nach Cademario. Ich ging mit ihr aufs Zimmer. Auf einem Tisch stand eine Flasche Rotwein mit zwei Gläsern. Sie öffnete die Flasche und schenkte die Gläser voll. Sie setzte sich aufs Bett. Ich wählte den Sessel. Auf uns zwei? Auf uns zwei. Sie nahm einen Schluck, stellte das Glas auf den Nachttisch und legte sich hin. Valerie, Valerie. sagte ich. Valerie. Thomas sagte sie schüchtern, komm noch ein bisschen zu mir, ich meine in den Kleidern einfach so. Ich konnte mich nicht rühren. Sie setzte sich auf. Ich werde es verkraften. Was denn? Das, was du mir eröffnen möchtest. Dann hörte sie mir zu. Gefasst, sage ich zu Los. Nur manchmal zitterte ihr Kinn. Sie nickte, als ich fertig war, als sei sie einverstanden. Sie fragte nichts. »Ich fühle mich armselig.« »Das war's?« Nach einer Weile stand sie auf und öffnete die Tür. »Flieg.« »Flieg«, sagte sie. »Flieg, du loser Vogel. Flieg.« »Wir haben uns nie mehr gesehen und nie mehr etwas gehört voneinander.« Ich sage das ohne Bedauern und gehe davon aus, dass Valerie die Trennung rasch verwunden hat. Sonst hätte sie sich kaum so konsequent zurückgezogen, sondern noch eine Zeit lang Terror gemacht. Vielleicht ist sie zurückgekehrt zu ihrem angestammten Ankerplatz. Kann sein. Es soll ja Männer geben, die ihre Frauen tröstend in die Arme nehmen, wenn sie nach einer bitteren Enttäuschung verweint nach Hause kommen. Zwölf ist vorüber, als wir mein Haus erreichen. Ich bin nicht müde und rege noch einen Schlummertrunk an. Los sträubt sich nicht. Ich mache Feuer im Kamin. Er steht sinierend daneben. Sehen Sie, sehen Sie jetzt, wie recht ich hatte, am Pfingsten züngeln die Flammen. Thomas, sage ich, wir duzen uns. Frische Himbeeren, sagt er plötzlich. Himbeeren, daran erinnere ich mich, die gab es am Abend zum Dessert. Ich weiß. Ein Dreck, weiß er. er sinkt zusehends in sich zusammen. Ich stehe auf und hole ein Glas Wasser für ihn. Handschellen hättest du bringen sollen, sagt er. Ich frage, was er denn verbrochen habe. Er schweigt. Ich rücke die zwei Sessel zum Kamin, fülle die Cognacgläser und frage, worauf wir noch anstoßen könnten. Auf die Geisterstunde. Los setzt sich und starrt in die Flammen. Sein Körper strafft sich. Ich schaue sein Gesicht an, das sich flackernd beleuchtet, fortwährend zu verändern scheint. Verzeih, ich kann jetzt, glaube ich, abschließen. Ich mache es kurz. Sein Glück, sagt Los, sei groß gewesen, als Bettina... Bettina? Bettina, ja. Als Bettina, meine Frau, aus dem Spital heimgekehrt ist. Da war mein Glück groß. Ich wollte sie keine Stunde mehr entbehren. So sei er mit ihr nach Cademario gefahren. Sie seien auf ihrem Balkon gestanden, die Arme aufgestützt auf dem Geländer und hätten ins Weite geschaut, mit leichtem Schwindel auch in die Tiefe. Für lebensmüde habe Bettina gesagt, sei das Geländer, das ihr nicht einmal bis zum Bauchnabel reiche, eine gefährlich niedere Schwelle. Gefährlich niedrig, hat sie gesagt. Er habe entgegnet, dass man in einem Wellnesshotel nicht unbedingt mit Lebensmüden rechne, sie habe ihm Recht gegeben und seine Hand genommen. Sie seien auf dem Balkon gestanden und hätten sich wie neu vermählt gefühlt. Die erste Nacht sei dann auch wirklich die reinste Hochzeitsnacht geworden, zumindest partiell, weil er geschnarcht und mit den Zähnen geknirscht habe, sei los für die weiteren Nächte ins Bellevue gezogen, um den Schlaf seiner Frau nicht zu stören. Im Bewusstsein, ein wenig närrisch zu handeln, habe ich in Lugano ein kleines Fernrohr gekauft. Wir haben verabredet, dass Bettina am Morgen, es war der 11. Juni, Punkt, 9 Uhr, mit ihrem weißen Bademantel auf ihren kuh balkon treten und Winkzeichen geben würde. Tatsächlich? Am Morgen stand ich zeitig am Fenster. Der Tag war klar, das Fernrohr auf dem Stativ die Linse scharf. Bettina war sehr pünktlich sonst. Es wurde fünf nach neun und zehn nach neun. Kein weißer Bademantel winkte. Ich rief sie an in ihrem Zimmer. Sie meldete sich nicht. Halb verärgert, halb besorgt fuhr ich hinüber und hinauf zum Kurhaus. Ihr Zimmer war abgeschlossen. Dann warf ich einen kurzen Blick ins Hallenbad. Zur Sicherheit auch in den Fitnessraum. Da sie auch nicht auf der Terrasse saß und nicht im Speisesaal, begann ich sie im Park zu suchen, am Außenpool, sogar im verglasten Kakteenhaus. Nichts. Dann ging ich zur Rezeption und fragte atemlos nach meiner Frau. Die zwei Damen schauten sich an und sagten beide, "Das sind sie ja endlich. Mit leiser Stimme bat mich die eine nach hinten in ihr Büro. Es falle ihr schwer, mir sagen zu müssen, dass meine Frau verunglückt sei im Hallenbad um halb neun. Sie sei auf dem Beckenrand ausgerutscht und unglücklich gestürzt, vermutlich aufgeschlagen mit dem Hinterkopf. Man habe sie ohne Verzug nach Lugano gebracht, ins ospedale Civico. Nach längerer Irrfahrt traf ich dort ein und führte mich in die Intensivstation. Bettina hatte, wenn auch bewusstlos, gewartet. Erst als ich bei ihr war und ihre Hand in meiner lag, schloss sie die Augen mit dem Erkalten ihrer Hand Erkaltete auch ich. Thomas, sage ich, das alles tut mir sehr leid. Ich hoffe als Freund, dass du endlich darüber hinwegkommst. Ich bin schon fast soweit. Jetzt aber mache ich mich auf den Weg. Du, ich möchte nicht lästig sein, aber ich sehe dich gern noch einmal. Nur schnell, ich hole am Morgen den Wagen. Ich schlafe aus. Ich werde um elf auf der Terrasse sitzen, sofern es die Umstände erlauben. Ich komme höre ich mich sagen. Ich freue mich. Ich begleite ihn bis zum Gartentor, wo er unschlüssig stehen bleibt. Also, bis morgen. Und keine schlechten Träume heute Nacht. Er scheint mich nicht zu hören, scheint auch die Hand nicht zu sehen, die ich ihm geben will. Sie haben mir geholfen, danke. Inwiefern denn? Du hast mir sehr geholfen, sagt er. Leg dich ins Bett mit deiner Fehldeutung und vergiss nicht, die Tür zu verriegeln. Dann wendet er sich ab, grußlos, und verschwindet in der Dunkelheit. Alles dreht sich und alles dreht sich um ihn. Leg dich ins Bett mit deiner Fehldeutung und vergiss nicht, die Tür zu verriegeln. Verrückterweise bin ich sogar versucht, mir einzubilden, er schleiche in diesem Augenblick ums Haus. Am Pfingstsonntag jährt sich das Unglück. Los hat einen Innendefekt. Es muss das Herz. Immer habe ich bei jedem Angst, gehabt, meine Frau zu verlieren. Bereit zum Abschied sein. Innendefekt. Und ich schrieb es auf einen Notizblock. Schützt dich vor mir. Ich bin ein Verbrecher. Sieg, du, loser Vogel? Ich notiere Wörter, Satzfetzen und setze zu Los und von Los Wirr ohne Zusammenhang. Pfingstsonntag. Nach miesem Schlaf, ich habe Wirr und Hirn verbrannt geträumt, spaziere ich hinunter zum Bellevue. Ich warte lang, aber Los kommt nicht. Ist er etwa schon abgereist? Ich gehe zur Rezeption, nenne meinen Namen und frage die Dame, ob eine Nachricht für mich da sei, von Thomas Los, der hier logiere. »Los?« fragt sie. »Thomas, los?« »Tut mir leid. Wir haben keinen Gast, der so heißt.« »Weshalb reist Los unter falschem Namen?« »Wieso hat er mich versetzt?« »Ich muss Gewissheit haben.« »Deshalb fahre ich zum Kurhaus Cadimario.« »Vielleicht kann Eva mir helfen.« »Kommst du wegen ihr oder wegen mir?« »Ich weiß nicht, was du meinst.« »Du bist zu spät. Sie ist vor einer Stunde abgereist.« »Ich erkenne Eva kaum wieder, als sie auf mich zukommt.« Ihr Haar ist jetzt kastanienbraun und hochgesteckt. Sie wirkt streng, fast bieder. Die Augen kühl, die ungeschminkten Lippen ohne Lächeln. Ich bin ihr offensichtlich nicht willkommen. Eva, ich hatte keine Ahnung, dass Valerie hier war. Ich weiß ja nicht mal, wo sie jetzt lebt. Seit einem Jahr, seit unserer Trennung, habe ich nichts mehr von ihr gehört. Du bist dann also meinetwegen hier. Wie schmeichelhaft. Warum ist Valerie hergekommen, frage ich sie. Um mich zu besuchen, natürlich. Sie ist meine Freundin. Erstaunlich. Immerhin bist du damals... Du weißt schon, hast du es ihr erzählt? Es gibt Dinge, die zu belanglos sind, als dass man sie erzählen müsste. Ich habe immerhin dank dir gemerkt, wie wenig mir die schnelle Tour zusagt. Aber lassen wir das. Ist dir wirklich nicht bewusst, in welch verzweifelter Verfassung du Valerie zurückgelassen hast? Ich bin kein Hellseher. Du nervst mich ziemlich. Mit Predigten habe ich Mühe. Es er steht dir frei zu gehen. Sie ist weit weggezogen und lebt allein. Sie hat die Trennung nie verschmerzt. Wir schweigen eine Weile. Dann sage ich, es tue mir sehr leid, dass Valerie unsere Trennung so tragisch genommen habe. Anscheinend, sagt Eva, zähle für mich nur Gesagtes, für anderes sei ich blind. Was Valerie nie habe verschmerzen können, sei die Trennung von ihrem Mann gewesen nicht die von mir. Trotzdem hat dich Valerie, dies sind ihre Worte, rätselhaft, hitzig geliebt. Dabei habe sie immer gewusst, dass etwas zwischen uns nicht stimme. Ihr Herz samt allen Sinnen sei quasi mit ihr durchgebrannt, wobei ihr sehr bald klar geworden sei, dass sie sich ihrem Mann in diesem Zustand nicht habe zumuten dürfen. Sie hat ihn darum verlassen, wenn auch nicht im Gefühl der Endgültigkeit. Im Übrigen hat sie über ihre Ehe mit Felix nur in Andeutungen gesprochen. Das kommt mir bekannt vor. Auch mir gegenüber hat sie es so gehalten. Mit nichts ist sie wirklich herausgerückt. Sie hat es vorgezogen, geheimnisumwittert zu sein. Und dieses Getue ist mir mehr und mehr auf die Nerven gegangen. In Valerie hat das Chaos geherrscht. Sie hat sich schuldig und unschuldig gefühlt. Bedrückt und glücklich. Leer und erfüllt. Und zwar oft alles zugleich. Vom Chaos der Gefühle sei nie die Rede gewesen, sage ich, und füge an, dass ich andererseits Verständnis hätte für Felix. Es sei ja nicht jedem gegeben, eine untreue Frau, die wieder an die Türe klopfe, herzlich willkommen zu heißen. Er hätte sie mit einem Rosenstrauß empfangen. Heißt das denn, dass Valerie nicht mehr hat zurückkehren wollen zu ihm? So sehe es aus, sagt Eva. Untrügliche Zeichen aber sprechen dafür, dass Valerie habe zurückgehen wollen. Sie habe diesen Wunsch aber unterdrückt. Ich bestelle ein Wasser. Hast du ihn jemals kennengelernt? Ich, ich meine den Felix Bendel. Nicht kennengelernt, nur per Zufall schnell gesehen. Damals nach seinem Kurzbesuch bei Valerie. Er hat sie hier besucht? Ja, naja, das hat er. Und zwar gegen Ende der ersten Aufenthaltswoche. Hat er bei ihr übernachtet? Oh, der Herr ist eifersüchtig. Er hätte das gedacht. Ich kann dich aber beruhigen. Sie war dir nur allzu treu. Fast, möchte ich sagen. Leider. Allzu treu? Was soll das heißen? Das heißt, dass Felix' verzweifelter letzter Versuch, sie zurückzugewinnen, vollkommen gescheitert ist. Sie hat ihn abgewiesen. Endgültig, offenbar. Es muss entsetzlich gewesen sein. Für beide. Das scheint dich, wie ich sehe, nicht zu interessieren. Warum bist du gekommen? Ich entschuldige mich und frage Eva umstandslos, ob ihr der Name Bettina Los etwas sage. Nie gehört. Wer ist das? Nun, sie war etwa zur gleichen Zeit wie Valerie hier Gast. Aha, ich verstehe. Du bist also dreifach aktiv gewesen. Blödsinn. Ich habe sie erstens nie gekannt und zweitens lebt sie nicht mehr. Sag mal, du bist doch Rechtsanwalt. Geht es um einen Kriminalfall? Ja, nein... Ich weiß nicht. Eva, entschuldige, ich bin ein wenig durcheinander und ich komme mir irgendwie lächerlich vor. Dein erstes sympathisches Wort. Also, worum geht es? Ich möchte dich einfach fragen, ob sich im Juni vergangenen Jahres hier im Kurhaus Hallenbad ein Unfall ereignet hat mit Todesfolge. Eine Frau um die 40 soll auf dem Beckenrand ausgerutscht und Stunden später an ihrer Verletzung gestorben sein. Hast du von diesem Unglück gehört? Nein, Nein davon weiß ich nichts. Zu meiner Überraschung sagt Eva, der Direktor ist da, ich habe ihn eben gesehen, bis gleich. Ich warte. Mein Magen tut nervös. Ich bestelle einen weiteren Fernet und lasse den Blick über den Golf von Anjo schweifen. Umdunstet, schwach hellgrau grün erhebt sich jenseits die Collina Doro. Weder ist eine Bettina los, je Gast dieses Hauses gewesen, noch ist im letzten Juni eine Frau mit anderem Namen tödlich verunglückt hier. Nur Valerie hat sich im Hallenbad den Ringfinger gebrochen. Im Hallenbad? Der Rest ist schnell berichtet. Ich erzähle Eva die Geschichte mit Los. Die ganze Geschichte. Ich dachte zuerst, er habe sich mit falschem Namen im Hotel eingetragen, aber die kannten ihn dort schon vom letzten Jahr. Also hat er mich angeschwindelt. Was sagst du dazu? Ich sage noch gar nichts. Ich weiß noch zu wenig. Was hat Los dir genau über diese Bettina erzählt? Ja, also... Ihr blondes Haar, hatte er erwähnt, und ihre Sanduhrfigur. Und dass sie kein Fleisch aß, aber Himbeeren liebte, mehr fällt mir nicht ein im Moment. Doch, warte, sie rauchte nicht. Sie mochte ein bestimmtes Schubert-Lied, das die Schönheit der Welt besingt, sowie, im Unterschied zu Los, einen Vers von Hesse. Du, äh, mich fröstelt, ich hol mir schnell eine Jacke. Sie kommt zurück und schweigt. Sie schaut mich an, nicht kühl. Ihr Blick ist weich jetzt, mitleidig fast, bedauernd. Nach einer Weile frage ich sie, warum sie nichts sage. Wahrscheinlich, weil sie sprachlos sei, erklärt sie. Sie finde den Fall tot traurig. Thomas, ich muss jetzt gehen. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich bin nur Atemtherapeutin. Blinde kann ich nicht heilen. Sie zieht ein kleines Notizblatt aus ihrer Jackentasche. Das gebe ich dir mit auf den Weg. Mach's gut. Mach's gut, sagt sie, steht auf, gibt mir die Hand und lässt mich sitzen. Das Blatt ist kariert und zusammengefaltet. Ich falte es auseinander und erkenne Valeries Handschrift. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe es bereit muss zum Abschied Herz sein. Bei jedem es muss das Herz bei jedem bereit, zum Abschied, bereit zum Abschied sein und, und neu beginnen. Ich fahre zurück nach Agra. Dort rufe ich kurz den Redaktor der Juristenzeitung an, um mitzuteilen, dass ich mich krankheitshalber nicht in der Lage sehe, meinen Aufsatz termingerecht anzuliefern. Dann mache ich ein Feuer im Kamin. Ich setze mich in den Sessel davor und schließe, um mich zu sammeln, die Augen. Zum Wohl, mein Name ist Clarin. Freut mich. Los, los mit zwei O. Ich gerate ins Grübeln. Sätze fallen mir ein, Lossätze, die ich auf einmal verdächtig finde, zweideutig und lauernd. Ich habe Schwindelgefühle und das Flackern der Flammen, das mich sonst immer beruhigt, verstärkt sie noch. Ich starre ins Feuer und sehe darin, wie Los ins Feuer starrt. Sehen Sie sehen Sie jetzt, wie recht ich hatte? An Pfingsten züngeln die Flammen. Und erstmals wird mir bewusst, wenn Bendel hier gesessen hat, dann wäre mir sein Hass gewiss, dann hätte ich jetzt einen Todfeind. Auf die Geisterstunde. Alles dreht sich, und alles dreht sich um ihn. Ich komme nicht weiter. Ich kann, was mich umtreibt, nicht in die Tasten hacken. Ich greife nach meinem Füllfederhalter. Als ich zu schreiben beginne, nimmt er sehr rasch die Temperatur meiner Hand an. Am Hang, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Markus Werner, Funkbearbeitung, Uta Maria Heim. Los, Bruno Ganz, Klarin, Erzähler, Ingo Hülsmann, Valerie, Bettina, Christiane Leuchtmann, Eva, Leslie Morten. Ton, Karl-Heinz Runde und Rolf Knapp, Schnitt, Brigitte Schilling, Regieassistenz, Konstanze Renner. Musik, Jens-Uwe Bartholomäus. Cello Hans-Peter Jahn, Regie Eberhard Klasse, Produktion Südwestrundfunk 2006, Dramaturgie Eckehard korpa